Учителя Петър Дънов Акордиране на човешката душа Боян Боев 17 октомври 1983 23 декември 1963 Том първи Издателство Бяло Братство София 2007 година Редакционна колегия Боян Боев Димитър Калев Емилия Иванова Боян Боев е педагог и учен Богати интереси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 Боян Боев завършва образованието си в Софийския университет Климент Охрицки. Специалност естествени науки. Владее френски, немски и руски язик. Образованието си продължава в Мюнхен, където има личен контакт с Рудолф Штайнер и изразява желание да следва неговата духовна школа. Но той го отпраща с лаконичните думи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 От 1924 година е в София и стенографира словото. Същевременно отговаря за кореспонденцията и срещите на бялото братство с обществеността. На вашето внимание предлагаме натуралния архив, подготвен от Боян Боев през всичките му години на ученичество. Той се публикува в три тома,